Passa un minut de les 3 de la tarda, els bons costums s'han de mantenir. Nosaltres ens vam començar a tocar els webs la temporada passada i tenim una intenció no només de seguir fent-ho, sinó només de fer-ho fins i tot més estona. Alfons Miralles, pilaceta, bona tarda, benvinguts. Bona tarda. Ganes de retrobar aquest espai. Aquesta taula es veia buida de continguts sense vosaltres, perquè, és clar quants aparells? Entre el mòbil de la pilaceta, el, el portàtil de la pilaceta, l'iPad de la Noel, la cadena de la tele, uh, un, dos... Bé, en fi, que n'hi ha un munt, un munt d'aparells que ens han de donar les pistes sobre com anirà el futur, quines seran les noves tendències en xarxes socials, quines seran, no? Sí, això sí, sí. D'això veniu a parlar, no? O no? Sí, Una entre miqueta. altres coses. Vols dir que ens toca aquest any parlar de tot això? No sé sí, si no jo crec que sí, una mica una, una, mica. Mica, una mica, de què havíeu parla, pensat parlar avui? Oh, bé, jo d'entrada de, d'un tema de, de la reentrer, eh? ja que és la reentrer hem de parlar una mica dels estudiants i, i de temes de reentrer no? jo volia comentar que hi ha diverses webs interessants entre altres hi si ha una que es diu Coursera.org que ja la posarem en el, en el, en el, en el Facebook, Facebook i en el, en el Twitter Cursera .rg pots seguir cursos de grans universitats prestigioses universitats americanes amb professors molt interessants. Has de llegir l'anglès per això. Sí. I és totalment gratuït. I entendre'l eh? perquè llegir-lo encara llegir any acos. És totalment gratuït i pots inscriure't i en cursos que hi van començar ja d'altres que comencen la setmana que ve. Mm -hmm. És el moment de, de fer-ho ràpidament. Quina mena de curs si, si uss interessa. Pues, Pos trobar de xarxes socials, ah. pots trobar cursos sobre uh, temes més tècnics, mm. hi ha un temari que és molt ampli i que ve de diferents universitats, és a dir, uh, algunes són a l'MIT, d'altres seran a uh, Princeton, a l'Universitat sí. de Filadèlfia, de, de, de Harvard, em sembla que també ha, i venen de molts. Llavors, pues, alguns, si hi ha proves els diferents testos i exàmens que fan, et donen fins i tot un certificat i la inscripció és gratuïta uh -huh. és molt interessant, sí. no només n'hi ha a part de totes eh, les qüestions de xarxes socials, que també n'hi ha cursos d'aquesta mena, n'hi han també de medicina, de música, de matemàtiques d'estadístiques, de... de o sigui n'hi ha, ha de tota mena i, és molt... I, i com deia a l'afor la, t'has apuntat en algun, no? sí, m'han dit sí. t'has apuntat en un curs, quin? Sí, amb... oh. t'ho diré un any d'aquests t'has <ríe> sí, apuntat, apuntat a en un curs que no saps? No, no, és que no me tècniques que de memòria? Mira, faria falta, eh? Estimament sí. estic fatal. Ja comencem bé el curs. I sí. jo, jo estic en baixa forma encara. No, encara de que, estic en baixa forma. De, de què va el curs que t'has apuntat a veure? Explica'm. Doncs mira, en un d'aquells eh, coincideix amb l'Alfons. Alfons, com es diria? Ah, tu apuntat amb un? Sí. Jo, en tres. Tot, ah, però, però a veure, quin quins t'has apuntat, tu, Alfons? Jo m'hi he apuntat, diguem, en uns cursos, un, dos de xarxes socials. Mm -hmm. tot, que Network que són... Life és un, sí. i l'altre és Network Friends Money and Bytes. Sí i el tercer és social network analysis. Molt bé. estic apuntat. Eren temes que m'interessaven mm. mm, segurament pues, molta cosa ja ja ho conec, però ac bueno, pues, acaba de perfeccionar els coneixements i de mirar les novetats perquè els professors que ho fan són molt prestigiosos uh -huh. i són eminències en aquests temes, i llavors és interessant seguir lo sempre. Home, i ni més en un món tan canviant com aquest, perquè el que parlàvem l'any passat, al principi de la temporada de toca amb els webs, sobre... en fi... Algun, molt... Alguns dels temes ja no són d'actualitat. Clar, ja no són d'actualitat. Mm. Però, bueno, a poc a poc eh, et vas reciclant cada dia una mica i llavors eh, tot te lances, no? Mm. I, I la segona web, que aquesta és el Coursera.org, i llavors la segona web que a que, que volia comentar-vos avui, que també va en relació amb tot això de la, la reentrer de classe i pels estudiants, com la Laura, per exemple, i, i que és molt interessant, es diu Unixaret.com, mm. és un servei col·laboratiu creat per un estudiant universitari francès que ha estudiat en diferents universitats, i que sempre ha trobat que s'avorria eh, mentre estava a classe, perquè no podia intercanviar amb els seus col·legues, perquè tenies que estar en silenci, escoltar el professor... I això ens ha passat a tots. Sí. I que, vist les eines que avui hi ha, en, les eines 2.0 i les tecnologies que avui existeixen, ha decidit crear un servei, que també és gratuït, que permet crear apunts col·laboratius. Com el Rincon del Vago. No és diferent, el Rincón del Vago pels que estan a la UOC i que el coneixen molt bé vas a buscar la, la, les solucions sí, hi ha afició aquí a la UOC hi ha afició, hi ha afició a Andorra de la UOC eh? vas a buscar les solucions quasi bé i, i molt, trobes molt detallat o explicacions del temari no? aquí no, aquí seria una eina per prendre punts a classe i si estic al, a Pilario que està la mateixa classe del Cursera Pover aprendre apunts de manera comunitària, és a dir, jo faig una part, potser hi ha alguna que se escapat i ja ho complessa, mm. o potser hi ha un tercer alumne que passa una mica més tard i que pot acabar de completar els apunts perquè siguin interessants. I es basa en tecnologies 2.0 gratuïtes, que tots coneixem, i molt fàcil, Facebook, Twitter, sí. Google Docs. Entenc al Google Docs que allà s'acaben penjant les versions definitives dels apunts. No, és allà no. on crees l'apunt. Allà crees i comença com si fos una wikipèdia, es, es, es va modificant l'article. Crees un document sobre eh, el curs, l'eixó número 1 del curs de eh, filosofia. I quina garantia tens que el que et modifiqui després el teu nou ho i en comptes de millorar-ho? Bueno, és, això sí, és, la, la, absolut... risc és un risc que la comunitat normalment ha de fer millor. És com el risc de la wikipèdia. Sí, sí, qui cal. no i no eh, sempre han bona... adoptat de la wikipèdia d'algun article mm. sempre mm. tens en algun moment donat algú que se escapa alguna xerrada en aquell article <laughs> sí. i que tots els alumnes després recopinen els seus deures Si sí. bueno. sí. que donem per bona la informació que surt Correcte. ja perfecte però aquí doncs, es pot anar completant et tens que registrar i funcionava també es diu unixaret.com unixaret.com uni de universitat Sharet xaret.com <laughs> i si voleu veure el vídeo molt interessant d'aquesta persona també penjarem el link que és un, uh, aquest universitari això ho va exposar en un TEDx, de, TEDx université a París mm. i uh, hi ha un vídeo que està en el Twitter però bueno, de fa bastants dies i ja mirarem de posar-lo en el Facebook per poder veure el link de la ponència d'aquest xicot que parlava també pues, d'un altre cas que eh, als Estats Units ha començat una moda de molts estudiants que diuen que no volen anar al college i no volen continuar i també s'han creat webs mm -hmm. per aprendre en continu sense eh, passar per les universitats tradicionals. Jo tinc la sensació que sigui doncs, perquè estem davant d'un canvi de paradigma, sigui perquè doncs, el, els, els sistemes actuals no donen resposta a moltes de les necessitats de, de la gent i, i, i de la societat que ens envolta, s'estan trencant vells esquemes, allò de la universitat salmantina, se'n va a Norris en certa manera, i comencen a sortir altres coses, no di que se n'hagi d'anar a Norris, eh? però que altres fórmules poden ser igualment vàlides. Jo crec que, que estem en un món on les coses ja no totes, fins fa uns quants anys semblava que tot estigués definit i que no es pogués moure els mm. límits ni les barreres d'això. Mira, que els diguin a Catalunya per exemple, I, i avui en dia ens estem donant compte que ens els podem apropiar, i, i, i hem tornat potser amb mm. una cosa que s'havia perdut, i que jo fa anys que, que intento lluitar, que el treball individual mm, és inferior al treball col·lectiu. Mm. Si treballes de manera col·lectiva pots assolir coses molt més grans i molt més millors. No serveix de, de res de, de, ser el, de treballar sol i de guanyar molts diners, per exemple. Però mm. mm no els podràs disfrutar, segurament. Home, bueno, no, no, no. N'has de guanyar els suficients, sí. no reprendre'm un esloven d'algun banc d'aquí, n'has de guanyar els suficients per viure bé, però mm. col·lectivament potser sí. pots fer-ho molt millor. I tinc... pots guanyar dins una col·lectivitat, guanyar millor. Sí. I és aquí que hem de retrobar l'esperit del treball en equip, del treball en grup, i les eines 2.0 estan per això. Clar, a més I es faciliten molt. Uh -huh. Estan pensades per això eh? uh -huh. I parlarem una mica del que estava dir l'Alfons ara Això que està tan de moda com és el crowdfunding famós sí. Precisament que és aquesta finançació en grup uh, De manera voluntària Per aconseguir esdevenir un, un, una, Alguna projecte o alguna empresa no? Exemples fàcils, eh? Allò que sempre has cantat tant i també Les cançons de la Pantoja i ningú t'ha donat l'oportunitat de gravar un disc convences a la família a fa crowdfunding bueno, i et financen el disc per Nadal i tu més feliç que un gíngol i més enllà de la família I els i internautes farem un programa i parlarem d'aquestes plataformes de crowdfunding que sí. existeixen perquè en alguns llocs a vegades s'aixequen milers d'euros o milers de dòlars en projectes que són molt interessants sí, sí, doncs serà qüestió d'aprofitar-ho perquè donarem moltes idees per a aquell que vulgui publicar-se un llibre fer el seu propi disc o ve tirar endavant algun tipus d'iniciativa que pot ser de qualsevol manera de o fet. crear un acte cultural per exemple, o, o una exposició o sí, sí, sí. hi ha, hi ha moltes, moltes coses que es fan en crowdfunding uh -huh. però jo crec que avui era important o com, almenys començar amb temes més d'actualitat de la rentrera escolar no? que, que total va ser dilluns però sí. els infants d'Andorra sí. pels universitaris que serà una mica més llarga eh, d'aquí una setmana o dos no? Sí, però vaja que ja està, ja està en marxa això ja s'ha acabat l'estiu, ja s'ha acabat un cop passat Meritxell, ja estem I la casa la Ja ens hem entès En fi, què passa amb els universitaris que si els podem dir que els ajudi a reprendre aquest nou curs escolar Bueno, que, que vagin a l'UniShared i potser mm. pues, podran crear pues, els seus apunts compartits i passar-s'ho una mica millor amb l'aula. Molts d'aquests d'UniShared també estan reclamant que les aules s'equipin amb Wi-Fi Clar. perquè puguin utilitzar aquests dispositius online. A que passa que aquí no hem anat prou de pressa, perquè és cert que, per exemple, quan es parla d'informatitzar les aules i de, de fer l'ensenyança ensenya, en general molt més interactiva, es pensen que és canviar el llapis per l'iPad per, per entendre'ns i va més enllà d'això, és un problema de concepte canvia la forma d'ensenyar, la forma d'aprendre jo, jo crec que hi ha dues coses la primera és que no podem posar la tecnologia per davant d'altres temes no? i, i bueno, aquí jo soc de l'opinió que per exemple no és perquè equiparàs tots els infants amb iPads que tindràs èxit els has d'equipar amb iPads sí quan tinguis el contingut digital que els hi donaràs i que podran consultar a fet. Clar. Si no fas el contingut és la clau de, de l'èxit de la part aquesta d'educació. De, no? I això s'ha vist molt amb les eh, universitats online, la, la UOC i tot, tots aquests. Abans ficar bones eines tecnològiques mm. s'han han aplicat molt a fer molt contingut i molts manuals i moltes explicacions i, i de poguer que, el, que els docents dominin aquestes eines i puguin interactuar de manera correcta amb els seus estudiants. Després arriba el tema dels dispositius electrònics. i Jo l'iPad amb el qual està jugant ara, no, eh? Mm. Eh, jo estic segur que és una eina fabulosa pels infants, pels nens. Ui, Tania, més el fent, a més, la sabem amb una facilitat assombrosa. I a partir d'una molt jovenets. Sí, sí. Jo he vist a... nens de dos i tres anys eh? fent l'iPad com... I vostres, perquè jo sé que la Pilar i tu sí, sí. els hi feu jugar molt, molt, molt amb els iPads, bueno, els hi nens. Fem, els hi fem jugar, és un tema de que te l'agafen i fan, no? Bé, sí. Amb, amb el teu permís, evidentment, sí, sinó que no, sí. tampoc seria massa pedagògic, sí. però que no cal insistir gaire, eh? Ja, però bueno, dominen molt. Sí, el tant. Que és el que passa és que el programa és tindre les aplicacions i els continguts adequats perquè ells el puguin utilitzar i ho puguin contactar. Ah. Evidentment, el sistema d'ensenyament canvia. Avui les universitats virtuals han fet les seves proves. Fins i tot MIT té també cursos que et pots apuntar de manera gratuïta, difonen els seus cursos online. Mm. I no hi ha pues, certificat, no hi ha eh, una sèrie d'exàmens ni res, però tu pots anar a consultar aquests, eh, aquests cursos i són molt interessants. Mm. Eh, que també és això que està canviant la, i canvia la manera d'ensenyar i de formar, s'ha de ser més dinàmic i s'ha de ser eh, no tan tradicional i presencial no? uh -huh. bueno, el que està clar és que una de les, de les millores de tenir dispositius electrònics és que així com els llibres antigament quedaven obsolets d'un any per l'altre o en poc temps ara amb l'iPad es pot anar doncs, um... pagant l'aplicació cada any <ríe> no, però el contingut si són PDFs no. o són, o són... Uh, llibres electrònics és fàcil de, de canviar el contingut, però evidentment uh, el que deies tu de, que sigui les aplicacions adequades dependrà de de la direcció o de, dels, de qui estableixi el sistema lectiu dels estudiants, això clar... Bé, bueno, és triar la bona estratègia. Exacte. Si l'estratègia és una plataforma online, que sigui consultada per via browser eh, i que puguis, eh, que el contingut sigui invariant, sigui el dispositiu que sigui, ajuda molt a... Eh, aquestes coses diguem a última tecnologia ens diu el Jerome a través del Twitter diu el meu fill té 3 anys i us en podria ensenyar i tot amb l'iPad i el telèfon i el mando del vídeo segurament del DVD, perdó aviat ni això, aviat el DVD heu intentat anar a comprar una pel·lícula de DVD últimament no tinc DVD a casa és que aquí volia anar a parar aquí volia anar a parar jo no sé si és a causa de que la majoria de gent es descarrega les pel·lícules o les compra via internet o el que sigui però all, aquelles seccions enormes que hi havia als grans magatzems dedicades als DVDs que, que s'han convertit mujer. en un raconet un Tros... on trobes mujeres desesperades bueno, això passa com els discos sí, sí. Mm. si trobes qualcom ara de Blu-ray sí, sí, sí, una miqueta sí, sí. de Blu-ray de... però ja està no en trobaràs gaire eh, més això és com els discos, estem sí. amb el mateix paradoxa que, que les discogràfiques uh -huh. Eh, i, i aviat ja veurem Té, amb, amb algun programa també tindrem que parlar de les televisions online tindrem, per exemple el Google TV, l'Apple TV perquè això són coses que ja estan arribant a Europa i que aviat ens trobarem a disposició en els nostres països veïns i esperem que a Andorra mm -hmm. Mm -hmm. Fixa't. fixa't no, bueno, jo espero que la Ciutat es posi les piles es, ho, esperem, ho esperem ja, ja comences a ja donar canya eh? ja. no, no, amb no. tot el carinyo molt bé, molt bé, sembla molt bé Déu-n'hi-do, doncs aplicacions com dèiem per començar el, el curs escolar hauríem de, de parlar un dia, si us sembla ara que tenim més temps, que sempre us queixeu i tenim més temps uh, Es diuen que el Blu-ray està acabat eh? sí, sí, no està. però és el que queda ara mateix els supers no, no, tenim, no? El ja, tenim les comentaris les supers. de tota mena i ens diuen entre altres coses això bueno, sí. sigui està clar. Eh, jo des del Google a casa no, no fem servir això. Mm. Eh, tenim un nas, tenim allà tot posat, uns discos durs i, i ho veiem amb un, eh, com li deia, um, un centre, un media center. O sigui mm. que, comandament a distància, ja ho... Oh, perquè el bueno, ja apuntat a l'unixare. Sí. Anem a preguntar, bueno, ni, volíem explicar, n'hi ha moltes coses per explicar, però una de les coses que volíem explicar avui és una xarxa social que, bueno, ja porto un temps, però ara s'està posant una miqueta de moda, que és un videochat que es diu Airtime i em consta que el senyor Alfons Miralles és un usuari avançat Què em dius? Què em dius ara? Sí, sí, ja publica no. vídeos Bueno, ah. però us recordeu que en la temporada passada i ja, ja, ja ara ja ho farem molt el suspense la temporada passada no, no, vam presentar no. un servei que ens va vindre, que vam entrevistar al Yuri Aranda en aquest sí. que estava una startup a Barcelona, que es diu YouWishp you que és poder publicar missatges de veu a les xarxes socials i especialment al Twitter i al Facebook mm. Airtime és el mateix amb vídeo ah. és a dir, obres la, la teva sessió Airtime se't la teva càmera de vídeo graves un vídeo explicant el que vulguis explicar i adreçant a qui vulguis adreçar i el penges, el penges mm. en el teu Facebook, en el teu Twitter, i la gent, per cert, que vaig penjar un vídeo i he tingut respostes, ah. gent es pot tornar a enregistrar-nos en el sistema, totalment gratuït, de moment, pots enregistrar una resposta i crees un fil de diàleg via mm, càpsules de vídeo. Mm. És a dir, si tinguéssim bé aquí, doncs podríem al límit posar una petita webcam i gravar tot el programa i tindré un airtime del programa i de, només sentint-nos a la ràdio doncs podríem veure el vídeo i penjar-nos les tasques socials mm -hmm. Mm -hmm. Jo crec que tenim suficient amb les fotos no? Tu què penses, Noemí? Sí, N'hi ha prou, perquè això sí. ens obligaria a pentinar-nos cada dia del món i tampoc no s'ha de posar d'això oh. Com a mínim cada dimecres Com a mínim cada dimecres ens hauríem de pentinar bueno, veieu la... És una de les grans diferències entre, entre la ràdio i la televisió <laughs> que no cal que els tinguis tan sovint, és veritat no, no, no, no cal bueno, ja, ja sou vosaltres que, que heu diferit la, les coses no, no insistirem però bueno, si mai voleu fer un airtime ja ho sabeu uh -huh, molt bé. Et vas, enregistres pots registrar amb el Facebook com a compte de sí. Facebook, com a compte de Twitter i és molt fàcil enregistrar un vídeo i enviar-lo que per cert que tenim des del Twitter una pregunta interessada que diu que la pila pilaceta expliqui on va aquest cap de setmana. Punts suspensius. Oh, oh, oh. Ja sé de quina és aquesta pregunta. Sí, jo ja, ja m'ho i a més a més la faig en directe no perquè sigui res personal, espero, sinó perquè la pila pilaceta se'n va aquest cap de setmana a Meditat, al TED per Madrid. A TED Madrid, sí, Tet ens per... han invitat a l'equip de TED per Andorra Vella, però bueno, a, per el moment només puc anar jo, sí que aniré sola i res, vai, com dir que així... Anirà sola, perquè si sí em fa el cas de les xarxes socials ha quedat enmig Madrid, val a dir-ho. Sí, sí, perquè sí. sí al fons... jo, jo, jo no he vist mai una persona tindre tant sopars amb tan poc temps. No, no, jo soparà tres cops cada, cada dia. Sí que com, a mínim. com a mínim. Com mínim. No passaré per, per la porta quan torni. Bona, la qüestió és que no se'n va sopar, o no només se'n va sopar, sinó que va al TET por Madrid. Tet Madrid. Sí, vaig al TET Madrid. La, la Laura diu que et acompanyar, eh? Mm. Sí, doncs mira, vinga, va, marxo divendres. Ho repartiu els sopars, ho repartiu els sopars. Uh, Tet Madrid, doncs sí, molt interessant uh, a part de, de que en, estem molt orgullosos de, del Tet Andorra Vella una mica de publicitat d'aquí que, que ens han inclòs i ens tenen en compte a tot Espanya els Tets d'Espanya de, ens han invitat a un sopar d'organitzadors que n'hi haurà gent de, de, molta gent d'Espanya i algun d'Argentina i tal uh, com a curiositat uh, vindrà d'un dels organitzadors és l'Ernest Benac, que és organitzador del Tet en Reus i mm -hmm. estarà per allà i després, doncs, allà... Ernest Benac, Ernest Benac. Expresident -ex sí. del Carles Sí, sí, no, per això que Ernest Benac, Ernest Benac. al meu costat. Espero. <ríe> no, bueno, estem com uns 12 o 15. Demanarà l'independència, anar al sopar. sopar. Jo no fico en aquestes coses. Si vols, m'envies un tuit i l'ensenyo. <ríe> Bé, el que anava a dir dissabte és el TED. Ja, ja tenen un format que és un, de tot el dia, els dissabtes. Alguns tets funcionen així i bé, serà molt interessant fer networking, sobretot conèixer molta gent i com a no donar a conèixer el TET Andorra i Andorra ja de pas perquè molta gent desconeix Andorra dues coses que anava a dir, que una m'he quedat a mitges um, el que de fer un programa d'aquests que ha estat abans que em diguessin que no sé què feia per, és igual la qüestió, un dia d'aquests el que hauríem de fer és parlar de les aplicacions que podem trobar a, a la xarxa tant per l'iPad com per l'iPhone per, per nenes Bueno, això ja... Segur que entre tu i la Pilar, o prepareu No, la Pilar, la Pilar, això, la Pilar. Sí. Això, la Pilar, sí, no? Sí, n'hi ha Podem, podem mirar-ho, perquè a vegades sí, dius... Sí, sí. Mira... Nens que... i nenes, de quina franja d'edat? Perquè n'hi ha moltíssimes. Home, podem, podem fer de 2 a 4, i de 4 a 7, uh -huh. i de 7 a 10. Bé. Vale. Més menys, per, Clar, perquè evidentment el que li agrada un nen de 10 anys no li agrada... Segurament sí que li agrada de 3, però el de 3 no li agrada de 10. sí. No? Sí, sí, sí, canvia moltíssim, a més a més el distanci. Sí. Sí, sí, I què i... més volies? I què més volia dir? No me'n recordo. A, avui no podríem... No podem deixar de parlar que hi ha una conferència Apple. Actualment la web d'Apple està una mica desconnectada perquè estan actualitzant les informacions que es veu que sortiria l'iPhone 5. Sí, això diuen. Que és el... el... En teniu alguna, alguna referència de l'iPhone 5? Serà millor, igual, pitjor, diferent? No sé, diu que avui sortiria. Diu que potser l'anuncien avui. Però ara mateix són tots rumors, i ara dir qualsevol cosa... És aquesta tarda, eh, la conferència... També diuen que es presentaran nous Macbooks i, bueno, i d'altres dispositius d'Apple, no només l'iPhone, però és que tothom està esperant. No sé, a mi aquest consumisme de, de treure un telèfon nou cada any, doncs hi ve, o ho, ho, ho diu ella que... que té un 4S, eh? No, el meu és un 4. Ah, és un 4 No. <laughs> jo sóc més pràctica. A mi em funciona, doncs, fins que... Deixa de funcionar, sí, que ja se n'encarreguen ells i, i que et deixi de funcionar tard o d'hora. No, no, fins que vagi molt lent, perquè ni tinc l'iPhone 2, al 3 i aquest. I els ten i encara funcionen. Però què passa? Doncs que hi ha aplicacions que ja funcionen, que va molt lent. Eh, algun, mira, no sé. El dos és molt marco. Per que no li agrada el consumisme, tenir tres iPhones, està bé, no? Sí, està bé, està bé. Jo vull ser com ella, quan sigui gran. No, però aquí no em dirà vosaltres que no teniu telèfons a casa sense fer servir, perquè algun tindreu. No, perquè a mi se de veritat abans de comprar-ne un de nou. Sí, oh, sí oh, jo ospets. també, jo, jo espero, jo espero claro. que... Oh, quina mala vava no, no, no, no, no. Va no, no. perdre un, va perdre un. Jo espero que, que s'espatgin a les companyes No els canvi per caminar. Estàs segur? Sí. sí. Mm, no sí. sé jo, si el nou d'ara s'espatlla anterior. No sé sí, jo. Sí, sí, sí. Se'n va morir. Bueno. De totes... se'm va no, però... morir l'iPhone però canviar-ho cada canviar sis mesos em sembla una barbaritat la veritat, més que caríssim és, sí, no. és, és absolutament caríssim bueno, cambem amb Airtime air que no hem acabat és una xorradeta a més a més um, el que, del que explicava totes les fonts que està molt bé, eh, podríem dir que Airtime és una mena de, perquè la gent no ho sàpiga és molt similar al que ha tret de Google els Hangouts, que són els videochats que, que fa Google Hangouts, hangouts. Ai, jo, ja me'n recordo el que podia dir abans sí. que hem de un dia un programa de diccionari Diccionari, un altre sí. vam fer un, te'n recordes? Sobre sí, però n'hem sí, de fer més, és com el de la moda Sí, va evolucionant Sí, així, és veritat bueno, Doncs farem un diccionari, farem un diccionari. diccionari ap, ap, ap, ap. Podríem fer un document col·laboratiu que vagin posant tothom allà les paraules que volen el sàpiguer. Ja Mira, el dia que, que parlem de les aplicacions per nens, jo ja sé qui convidarem, convidarem el Jerome, ah, que aquí se n'estan fotent, però que sí. és el gran especialista perquè eh, els hi ha donat l'iPad i l'ordenador des que els hi donava el biberó, mm. i té uns nens que, que han jugat amb moltes coses, i segur que ens parlarà, potser, de programes més orientats francesos, ah tot i a Andorra, és més orientat francès. Però que seran molt interessants. Molt bé, molt bé. Ja ho veig, ja ho veig. Sí, ja veig els comentaris al sí, Twitter, convidat, La setmana que veix serà un desastre. Jo m'estàs, ja estàs convidada, estàs comentat la el... setmana ve, webs. Home, sí. Jo ja pues tindré que preparar. Ah, no sé, ja s'apanyarà, eh? no, en No ens ho portarà, no? Ah, clar. Ja com com tu, eh? vale, Molt bé. Ja està fet, això ja està ja està, eh? ja està, ja està tancat. Gaira Bueno, uh, ja està, hem acabat, ja? Hem acabat, sí, ens hem d'acomiadar, sí, ens hem d'acomiadar, sí, perquè va. tornem ja la setmana vinent, uh, tindrem Jaom i les aplicacions per a nens, i ja avancem, doncs, que estem començant a treballar en aquest document compartit en el qual podrem aportar totes de les informacions. Què és això del networking? Doncs és tan fàcil com la trobada de feina. Sí. Eh, no, és tan complicat. Sí. No? Okay. Les relacions que tens Pararem, Ja ho parlarem, ja ho parlarem. Alfons Miralles, Miralles, Miralles. Està despistadíssim. Sí, sí, ja ho veig. Ens retrobem la setmana vinent. Uh -huh. sí,